Конкуренцію, на мою думку, мені міг скласти лише рувим, але його заявка на перемогу була настільки сильною, у прямому і переносному сенсі, що шансів на перемогу майже не було. Ці думки настільки поглинули мене, що коли лікар сказав «починаємо», я так і не оцінив зовнішність інших, переймався питанням «чим худий кращий за сильного». Лікар ще раз попередив, що для експерименту важливі лише щирі відповіді, які зумовлять адекватні емоції І першим слово надав Далілі Вона цьому не зраділа і дещо знітилася під шістьма парами в'їдливих очей Саме око для кожного з нас було єдиним органом, що жив повноцінним життям, допоки решта тіла слугувала неповоротким саркофагом для нашої свідомості Себе Даліла назвала красивою, і з цим можна легко погодитись. І фігура, і риси обличчя милували око, навіть за такою альтернативою, як Соломея. Що ви можете сказати про інших? запитав лікар, не відводячи погляду від свого Зошита. Даліла вказала пальцем на мене, рувими, веселома та Соломею, і промовила Красиві. Після цього Тицнула пальцем в бік Ієфая та Ізавель, і ми почули «Ні». На ці слова обличчя Ізавель миттю стало червоним, і мені здалося, що я ніби відчув біль, який вона в цей момент пережила. Ієфай, звісно, не зрадів почутому, але він очікував чогось такого. Тим часом Даліла продовжувала. Найкрасивішим вона назвала Ровима, чим дуже його потішила. Аж він засвітився. Серед жінок першість віддала собі. «Чому так?» – допитувався лікар. «Тіла!» – пролунала її лаконічна відповідь. Коли я почув ці слова, то зрозумів, що насправді не бачив тіла Даліли. Безформний спецодяг, який носили усі, приховував найважливіші його особливості. Одне я міг зауважити. Даліла мала більші груди і трохи ширші стегна, ніж Соломея, що, можливо... І грала на її користь Певна жіноча душова подібна до нашої І Даліла краще знає, майнула думка Для мене, однак, це не мало жодного значення Саломея була поза будь-якими системами оцінювання Я загалом сприймав її як найкрасивішу І кожен клаптик тіла видавався вершиною досконалості Що ні з чим, ні з ким не можна порівняти Після Даліли свої оцінки по черзі дали малий Авесалом та старий Ієфай. Їхні висновки цілком збігалися. Лише Ізавельта та Ієфая назвали негарними. Навіть сам Ієфай так себе назвав. Найкрасивішим чоловіком визнали Рувима, а от найкрасивішою жінкою – пекучий біль для Даліли – Саломею. Останнє щоразу сприймала свою умовну коронацію як належне, реагуючи значно слабше порівняно з Рувимом, на обличчі якого прочитувався з верхній самовдоволення Даліла своєю чергою ставала дедалі сумнішою, а її обличчя поступово набувало сірого кольору Здавалося, на фоні стін зали вона стане зовсім непомітною Особливого болю завдав їй Рувим, коли назвав єдиними гарними людьми в колі себе та Соломею. На уточнювальне запитання лікаря чому? Той відповів Бо так. Соломея ж несподівано для всіх назвала найкрасивішим чоловіком Авессолома. Рувим дивився на неї з подивом, трохи розтуливши рота, ніби йому бракувало повітря. Мою реакцію теж не можна було назвати спокійною. Я спантеличено переводив погляд то на жадану білявку, то на малого. Крутив головою дуже швидко, хоча з огляду на наш загальний стан, напевно, це мені лише так здавалося. Таке рішення Соломеї дуже негативно вплинуло на рівень моєї самооцінки, оскільки одна справа, коли віддають перевагу богатирю, а не тобі – а зовсім інше, коли малолітньому сухоребрику. Невже в її очах я менш привабливий, ніж ця дитина? Завдяки уточнювальному запитанню лікаря я почув найдовше за весь день пояснення Соломеї. Очі і менше волосся на тілі, ніж у Рувима. Відповідь образила мене, певно, більше, ніж самого Рувима, важке дихання якого чітко свідчило про його стан. Дівчина навіть не відчувала потреби згадати про мене у відповіді. Так само, як і про Ієфая. Ніби це самозрозуміло, що ми на перемогу не претендуємо. Окрім того, відповідь здалася мені надто поверховою, як для такого виняткового образу Соломеї, яку створила моя уява. Невже оцінюючи красу, хай навіть і фізичну, вона може оцінювати деталі, а не образ загалом. І очі, очі, те єдине, на що я сподівався. Лише в нас із нею були подібні блакитні очі. Ця думка не полишала мене, аж доки заговорила Ізавель. Жінка, здавалося, отот заплаче, і це не дивно, адже п'ятеро із семи учасників експерименту назвали її негарною.